Запис 8. 1. Здравей. 2. Здрасти. 3. Как се казваш? 4. Аз съм Тера, а ти? 5. Аз съм Дани. Приятно ми е.